Eta txerrindularitzan, bidasoaitzulearen berrogeita margarren urte hurrena zuten atzoirungo udaletxean aperilaren hogeita seitiko hogeita zortzira ospatuko da, proba agarrantzitsu hau, eta tartean bortz bidasotar izanen ditugu. Finisher taldeko Aimar Echeverria irundarra eta Iñaki Ordoki, Elizondoarra, Ibar txerrindularitza taldeko haritzzein, eta jon Morillo, irundarrak eta Telkom taldeko Mikel Izasoain, Dona Mariarra. Horrez gain guztira, honda eh? hogeita seitxerrindulari kosatuko dute tropela, emezortzi taldetan banatuta eta... Hortxe bertan izan dugu Bidasoa Itzulia leian datorren astean erran bezala. Jorge García Itzuliko zuzendari teknikoarekin izan ginen eta berakadierazi zigun, ba nola, dara matzaten, azken prestaketak. Bueno, Jorge, Bidasoa Itzuliaren berrogeita margarren urte hurren izan dugu, datorren astean, hortziraletik letik igandera, iruegunez, ba Bidasoa Ibaiak zarkatzen dituen hainbat herri, zeharkatuko ditu tropelak ere, eta, bueno, ba, ze sensazio dituzu horren aintzinean? Horren hain zinean handia, egia da, e, lana pila batekoa da, gauza guztiak fin du behar dira, horreintxe bertan aurkezpena ikindu, baina aurkezpena harrapatzen gaitu, ha, bueno, lan guztiaren erdia, bizkadat, inflexio puntua da. Egia da, egun baina utxio falta direla, ostirala airisteko diezinatzen gaude, baina urduri gaude, eta ben, aber nola airisterean. Horein dela hilabete bat edo, e, zurekin egon ginen, antxetan izan zinen eta hortxe zehaztasun guztiak eman zen izkigun e, eta pen inguruan. Eta bueno, ba, berriz ere azpimarratuko dugu, gaur egin duzun bezala ere, bueno, ba, mugaz gaindiduan lasterketa dela, e, erran bezala. Ba, Bidasoa Ibaiak zeharkatzen dituen, herri guztiak pasatu nahi dituela, hori xebera lortu duzu ebertze behin. Eta bueno, ba, horrek ere ematen dio balio ezberdin berdin bat, ez lasterketa honi. Bai, baina, bueno, mirasotarrontzat egia da, mugas gaini esatea arraroa da, Mu, mirasuan mugarik, dago eta beti elkartzen gaitu ibaiak, eta mugas gaini egia da administratiboki, ba, bueno, Lapurdia, Nafarroa, gipuzkundi biltzea, muga bada ala, baina gure herrian gaude. Eberki, hori ba, ere aldarrik dugu, ez? E, Bidasoa itzulia hasten ba, denetik bukatzen den bitarte. Eta aurkezpenean haipatu duzun bezala, bortz bidasotarrere izanen ditugu, aurtein lasterketa jokatzen. Ala irudi gutxi izango dira, gutxi izango dira, ez dekin oso positiboa da, mantentzen ari gara izan hori lau bost, eta azkenean, egia da, egun dogeitasi dira, eta hori bakarrik bost, baina bueno, gure bostak dira, eta hori importanteena horiek izatea. Eta bueno, ezakitza aurre ikuspen duzun, bidasotar bat ere dugu hor, e, favorito nagusien artean eta etxean etxangelitzearen berezia izan ez, entzenez, e, etxean gelditzea. Berezia, eta nik ez zekulare ezagutu, e, egia da, ba, bidasotar edo bueno, inguruko jendea ezagutu dala eta pakira basten. Bidaso intzulia irabastea berezia da, Aimar badirudi pertsona hori izan behar duela, sotarra, irundarra, beratarra emidazoa itzuli hori irabasten, irabazten, ninguztegibardinen gauzak ondo berak irabaziko duela, gero ikusio garkoa bat ez ere irugarrenetapan, zer nolako abantea aguken. Uh -huh. Irugarrenetapa horrek gainera berritasunak dituela, ez? Eh? Horten pixka bat desberdinagoa izanen da, eta hori ere, bazalentzat polita izanen da. Niko polita, eta gainera txerren duan itzera agustatzen zaigun ontzat, bizelan imiltzea tokirik politena imiltzeko txerrindan, Ba, Guadalupe horiek ni mendi biziletakin guelta txiki bat ematea dudanean, segituan igotzen ez Guadalupea, eta hortik jetsi, hortalaiatik jetsi, ze toki politak ditugun, eta kristinak esaten zuen, ze toki politak ditugun gure Ibaian osoan zehari biltzeko, eta horietak dipesa bargea. Bidasoa itzulia irabazteko favorito nagusietako bat, e, aipatu dugun, bezala imarre berria irundarra da, eta aurkezpenean berarekin egoteko paradare izan enuen, baita handera altuna, finisher taldeko kirol zuzenariak erikin ere, beraz adituko dugu, beraiek errandakoa edo egindako aurreik ere. Emar, e, Bidasoa Itzulea izanen dugu, elduden hastin, e, zu gainera garaipen bat e, lortzetik zatoz, eta etxeko lasterketan, bueno, ba, duten bezala, favorito nagusia, bezala, ezakit presioa den hori, edo bertzela, ba, pozgarria den zuretzat, Bidasoa Itzulean egotea. Hori da, urrengo, bueno, e, hostilalean Bidasoa Itzulea azien da, lehenengo etapa, mm. bueno, e, ibarri ingoian bukaztena, eta azkenean niri especial ilusioa egiten ditetapa hori, ere saielkapen horokorra lehiatzen saiatuko gara, zeba azkenean e, prestakuntza ona daramagu magu, orain bueno, niretzako presio pixka da, baina azkenean ere demostratzen du da, atzadektik dagon lan guztia ondo egiten ari dela, eta gara bila jongo gara. Bueno, Ander, eh hemen dugu. E, duen astean hasiko da, bere berrogeita 50. urtehorrenean gainera edizio berezia eta zuek finisher talde moduan ere, ba, bertan egonentzarete eta aurkezpenean aipatugun bezala, ba, hortxe, Aimarretxeberria ere izanendu zue, Irundarra, Jaiotzezberatarra, bueno, ba Bidasotarra, ez? Bera, e, azken aldian ere garaipena askuratu berri duena eta, bueno, ba bat. Eh, nola ja aurre ikusten duzuen bazuentza Bidaso Itzulia? Bai, bueno, e, gutzak oso berezia, ez, bi bidea sotardazkau bertan, bai Aymar eta Iñaki ordoki, eta momentu honean iristea ez, Espainiako kopa disputatzen gabiltza Aymarrekin, momentu honetan lider datorrela, e, aste buru honetan jaenea goaz Espainiako kopakin jarraitzea, eta gure nagoaztean, bai, hemen ongo beha bidazuako itzulin, eta goazkoekin, ez, bai Aymar momentu honean iristea, e, eta hartian dan ikriado eta Ibaiaz antzadazkau baita oso momentu honean irizte dela, Era bueno, ba, aspirazio kaltu jarrita ez itzulean bila etorreko gea. Sailkapen orokorra izanendu zu begiziota eta tartean ba etaparen batere irabaziz gero, ba hobeki, ez? Bai, dudiki gabe, Bakigu ba, bueno, Imar e, mutil azkarra dala sentzu hortan eta beak bai Ibardineko etapa markatuta daukala eta bueno, ba lehenengo etapatik hanburruka hoi saiatuko gea azkenik bidasoa itsulia bidasoai baiak zarkatzen dituen herri guztiak pasatuko ditua urten e, ba Pare bat alditan, haipatuko bezala, endaia edo ondarri biatik hasi, eta major bitartean, hiru egunetan bortzire pasatuko da baitare, beratik zehazki eta bertan izanen du, lehen eguneko elmuga ere ibarriingo lepoan. Bigarren eta hondarribian bukatuko da eta hirugarrena oi bezala, irunen izanen du elmuga. Erri hau ere izan ginen, aitorre lexpuru berako alkatearekin, igorren paran ondarri biako alkatearekin eta borja hola zabalirun gaudaleko kirol zinegotziarekin. Bidasoa Itzulian, ba, urtero izaten dugu bortziri aldetan, baina aurten beresekin, ba beratik pasatuko da hiru egunez eta gainera lehen egun horretan ere beran amaituko da irbardingo lepoan, berezia da e, etapa hori, eh bueno, mendate hori eta pentsatzen dut ba zalentzat ere berezia izanen dela horrelako bukaera edukitzea. Zuentzat ere beran, ba, Bidasoa Itzulian bere 50. urte urrenean beratik pasatzea eta beran bukatzea ere berezia izanenda, ez? Bai, berezia da. Gainera e, dozen ardi aldiz edo beratik pasatu da eta etapa bukaerak eta dire. Eta bai, e, lehen aipatu dudana, pixkat, e, bada sekulako afizioa beran eta historia ondia du txirrindularitzak eta beti pozgarria da honako ba, lastarketak eba bestea bai. Gainera, bueno, ba, herri ezberdinak e, lotzen ditu, e, Bidasoa bueno, baiak zeharkatzen dituen, e, erri guztiak pasatuko ditu Bidasoa Itzulia, e, endaia, ondarri hasita, asita, baztan aldera ere, eta horrek ere, bueno, ba, erran nahi berezia du, e, Bidasoa Itzulia ez da kirol lastarketa bat e, bakarrik, ba, bueno, bertze zerbait ere ere, erran nahi du e, lastarketa honek. Bai, noski, Kirolatik aratago doa, ez? Biltzen gaituen kintza bada edo jarduera bat, gaur hemen irunen gaude, herri dezberdinetako alkateak eta bar, eta bai, guk bilera txoa hauek edo probesten ditugu urarteko gauzetaz solasteko ere bai, esponsor bueno, laguntzaile batekin solastera nintzen, beran baditula ezagunak eta lagunak eta bar, eta Bai, guretzat e, bueno, txirrindulari izalea gara, Kirola babesten dugu, baina azkenean da biltzen gaituen e, hori, e, jardura bat, eta mugaz gaindi doan, ez, da provintziz gaindi, eta bueno, azkenean e, gure bastan bidasoa baiara hau ba, ba biltzen gaitu bai. Bueno, Igor, ba, urtero bezala urten ere, bidasoa itzulia, ondarribian izanen da, ondarribian izanen du bigarren etaparen bukaera, eta bueno, ondarribitar bezala, ba, berezia ez? Bai, beti da berezia bidazoa itzuliaren pasaera, herritarroi e, eta bereziki gaztenei ba, ilusio berezia pizten die, eta aukera paregabea da, beste hainbat frogak inalderatuta, ba, txirrindulariekin gertutasuna eta lotura hori erresten duen bat e, delako, ez? Eta bereziki gaztetxoenea ba, ilusio handiz bizitzen dute txirrindulariekin etapa maieran eukitzen duten harreman, harreman kontaktu zuzen hori. Gainera, aipatu dugu, ba, bertze herrietako ordezkariekin eta e, bidasoaitzulia hau kirola zaratago doala ere, ez? eta kirolproba bat bada ere, eta garrantzitsua gainera, ba, bidasoai baiak zeharkatzen dituen herri guztiak ere pasatzen dituela, eta horrek edo horrekin ba, zerbait erra nahi dutela, ez? eta elkartasuna ere adierazte dutela, nola baita errateko? Duari, gabe azkenean gaur egun bizi garen errealitate honetan askotan ba munduarekiko munduzabolarekiko lotura gehiago ditugu inguruan ditugun herriekiko baino baino herriekiko esaten dudan horretan herritarrekiko ere aipatu nahi nuke ez eta berezia da ikustea bidazoa itzuliak nola lotzen gaituen bai herri ordezkariak gaurkoki italdian bezela baina baita herritarrak beraiek ere e, elkarren arteko harremanak izateko aukera errazten duen, ez? E, badaukagu ohitura askotan e, kirol frogak ikusteko berezik itxirrindularitzakoak, eta ba, ondarribitik amai hurrerako bide horretan, edo amai hurretik ondarribirakoan, ba, ibai bat badaukagu, eta ibai horrek lotzen gaitu herri guztiak e, edo bustitzen gaituen herri guztiak elkar lotzen gaitu. Eta bidazoa itzulia berezia da horretan izan ere ba, Ibai horrek guztitzen gaituen herri guztiak lotzen gaituelako kirolfroga batean. Ta horrek ematen du aukera herritarrak tarrak eh, ondoan ditugun herri hauekiko ba, loturak harremanak eh, sortzekoa. Eta noski hori gure filosofiarekin bat egiten duen, guztiz bat egiten duen ekimena izanik, babesteko ba eta bultzatzeko ba prestutasun osoa erakutsi nahi izaten dugu. Aipatu dituzua, Maiur eta ondarbia, eta, bueno, ez banago oker, egun, ber, egun bertan, egun horretan bertan, perilaaren ogeita zazpian, didasua itzulia, Ondarribea, bukatzen den egun horretan ere, ba, zuek, e, bat zuek, Ondarribeak eta Maiurrek, senidetze bat sinatuko duzu, e, edo eginen duzu, ez egunean bertan. Señoretza italdia izango dugu e, apirillako 27an goizez, e, bai arlo instituzionalean bai hritarrekiko seinitartze bat ere egingo dugu. E, lotzen gaituelako ibai e, batek len aipatu dudan bezala bai, baina historiak ere eta Nafarre rezumak galdu zuen azken portua Amaihuren izan bazen, e, galdu zuen azken markatu gaz. Azken gaztelua e, okerresan det E, Amai urren izan bazen, azken portua e, ondarribikoa izan zen. Bi mila, mila bosteunda hogeita e, abian azkeneko gaztelua e, Nafarre Resumak jurren, eta e, mila bosteunda hogeita lauean, hau da bosteun urte betetzen diren honetan galdu zuen e, azken portua Nafar Errezumak ondarribian eta e, urte esangguratsua denez, ba, saiakera bat egin dugu eta oso erraiz jarrigara elkarrekin harremanetan oso er e, sendotu ditugu gure arteko e, ba, ezagutzak eta iruditzen zaigu oso bueno, uneek kutsuna bisituko dugula larun batean goizean zeni e, tartze ekitaldi horrekin, eta bazkalostean herribazkaria egingo dugu eta bazkalostean... ba etaparen biraso itzuliaren etaparen amaierarekin ba, egun borobilak geratu zaigula pentsatzen dugu eta ospatzeko egun bat eh bai herritar guztientzat hondarribikoak, e, endaiakoak, irungoak eta irundikan amaiurrera arteko herri guztietako bizilagunek ere Ba, Atean zabale dituzte ba, gurea etortzeko edo ibilbide bide horretan ba, elkarrekin parterkatzeko. Bueno, Borja, berriz ere bida soaitzulia dugu hemen, berrogei tamargarren edizioan, beti azpi marratzen dugu, ba, lasterketa honek duen garrantzia, eta bueno, ba, bertzebein ere hori eginen dugu, ez? Bai Egia esan da, ba, hemen inguruan daukagun ba, lasterketari garrantzitsuena da, e, eta gainera, ga lasterketa oso polita es eh? asko itegin da nola lasterketa hau lotzen dituen ba Bidasoaldeko herrialdez berdinak eta hori egia esan da ba, ba, e, polita da baina niri lasterketa hau asko gustatzen zait nire kazetari garaian ba, itzulia, ba e, askotan e, bertan askotan lan egin dut eta txirrundlari askoi elkarrizketak egin dizkiot eta eta gero ba txirrundlari hoiek profesional mailetara pasa dira eta Niretz hori da e, lasterketa honek ba, kirol mailari e, begiratuaa daukan e, ba, garrantzia edo, edo edo politena ez, eta hori ere batolatzenlea komentatu dute. Hemendik pasatzen dena gero hemendik bidasan e, ondo moldatzen dena gero profesional mailara pasatzen da, eta niri hori ba, kirultzale bezala asko asko gustaten zait. Bera, zortxe bertan izanen duzue, eh? datorren astean, apelilaren hogeita seitiko geita zortzira bidasua itzuliko, berrogeita margarren urte hurren abetiko moduan, mundu mailako eta mailagoreneko reneko txehirrin izanen dira eta urten lehen aldiz aukera handia dago, etxean gelitzeko garaipena Imar Etxeberriaren eskutik. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, baina adiagonen gara noski eskualdeko arrobiko, lasterketak garrantz joanetan, zer gertatzen den jakiteko. gaurte kaintzinera Alizea txoperen askoa txapelketa jokatuko da hartalekun bigarrenez, pasaden urteko arrakasta eta maila ona kontuan hartutaurten ere. Gauza bera ikusiku dutela iritzi diote antolatzaile hain ere. Gorka harretxe lurlaeskoa arduradunarekin izan gara eta berak eman dizkigu. Gaur asiko den Alizea etxoperenarenomenezko txapelkearen inguruko xetasun guztiak. Baurrek ba, urtean eh, Sofia Mateos izan zen txapelduna, Marta Domínguez eta Cristina Gomez, naiz eta arrankinen aurretikan egon ezin etorri, baina aurten Marta Dominguez eh trotsiko aukera izan du eta eta bueno, gainera aurreko astean e, Frantzia jokatutako txapek Europako txapaketa batean e, munduko txapeketarako txartela e, eskuratu zuen Marta. Horrek esan nahi du, hori, munduko txapeketan, eh, munduko 64 honena bakarri sailkatzen direla eta eta azkeneko txapeketa irabaziostean, ba, ba munduko txapeketa e, zerrenda horret barruan sartzeko aukera izan du eta beraz, bueno, ba, gero eta maila hobeagoa erakusten ari den jokalari Galiziarra da eta nikuzte hemen gorengonetan ez du lan jolako arazik izango txapeta iraazteko. Baurixe, bera, aditu duzu gorka retxelo, esku eskoaz klueko ardura dunak, aipatutakoa, hemen ere, mundu mailako eskoaz jokalari honenak izanen ditugu leian, Alicia Txoperenaren omenezko, Bigarren edizioa, dizanen duen txapelketan, hartalekun izanen da, gaurte kaintzinera, igandera bitarte, igandean izanen da finala, eta beraz, adio honen gara enden ere, eta estelenean emanen dugu honen berri, eta ikusiko dugu zein izan den eskuaz jokalari irabazlea, Alicea Txoperenaren omenezko bigarren txapelketa honen irabazlea beraz.